Le elkartearen zat bide oneradoa. Frantzes gobernoa argiki agertu da, pe alde eta bikote guziei idikitzeko asmoa luke. Bestaldetik aldetik, Elisak eta Lamanif Portus mugimenduak bere lobi lanaz egitzen du horren kontra, baina bainat gasean Lebasko elkarteko kideak, ez du 2008-2010-ko bortizkeria behitz bizinai. Uh, Sakarraizatu da, guretzat, gurea horren zat, etzen errezt gurea horari erratia ziren on onberzi jende karrikan gore kontra, ez dugu hori berriz hasi nahi. Nei dugu legea laster eta lege ona. Lege ona osoa eta eraginkoja elkarteak Seguritate sozialak bere gain espero du eta gurasuan ezagutza automatiko kiegin izatea bikote lesbean orain arte ez zen egiten. Berda jakin nori zenenden hauren amak, orai aita eta amak badida, Baina bihar, beharko da berriz, pasatu, tribunalian, biharren ama, ama izateko. Ordoan, nahi dugu ez bakarrik legei tikibat, lasterka, baina lege osoa. Eta lebazko antolatzen ari da, emazte talde bat muntatuko da gaia aipatzeko, baina bikote lesbianen ikotzerritasuna bizikia palada gaur egun eta edabideetan, eta horrak dituztenak ez dute aipatu nahi, nadin leonar lebazko elkarteko kidea. Ma, je kua ka on traver l'histoira, elles se sont, sont mobilizées. Mobilizatu dira garaian, baina haulduak izan dira, eskontzat denentzat legerren ondotik eta horrak dituztenentzat hainbeste brokatu dira, ez tutela ikusgarrik zanai eta berriro haulduak izan. Regar sur les réseaux sociaux, les kommenter, etc. Ikusten ditugularik, jare sozialak, irainak dira bakarrik, neretzat, bi aldiz diskriminatuak dira, emazter dira, eta jendeak trabatzen duen orientazio afektibo bat dute. Pour moi, c'est dubleman diskrimin eminant son femme et elles ont une orientation affective qui derange. Autetxi eta parlamentariekin ere biltzen dalle basko elkartea gaia aipatzeko, eta justuki urrengo astelenean 20 -e zambriud diputatuarekin itzordua dute.